Първо Съборно послание на апостол Йоан Йоан е написал три послания, които се отличават както по съдържание, така и по език от посланията на другите апостоли. В неговите послания, както ще се видя от цитираните мисли, проличават духът на посветен от висока степен, който е проникнал в дълбоките тайни на битието и живота, и говори от отлична опитност за тези велики тайни. Ето колко тържествено и дълбоко започва от самото начало. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за Словото на живота, защото животът се яви и ние видяхме и свидетелстваме и ви възвестяваме вечния живот който беше у Отца, и се яви е нам. Това, което сме видели и чули, него го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия син Исус Христос. И това ви пишем, за да е пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и възвестяваме на вас, е това, че Бог е светлина, и в Него няма никаква тъмнина. Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнина, лъжем и не действаме според истината, но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Син Му, Исуса Христа, ни очиства от всеки грях. Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас, ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако речем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото Слово не е в нас. Първа глава, първи десети стих. Дечица мои, пише ви това да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме худата и при Отца, Исуса Христа, Праведния. той е умилостивение на нашите грехове и не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Втора глава, втори стих. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Втора глава, трети стих. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лжец е и истината не е в него. Втора глава, четвърти стих. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена, По това знаем, че сме в Него. Втора глава 5 стих Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. втора глава 6 стих Който казва, че е в светлина, а мрази брата си, той и до сега е в тъмното. втора глава 9 стих който люби братята си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. Втора глава 10 стих. А който мрази братята си, той е в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му. Втора глава, 10 стих. Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към отца, защото всичко, което е в света, Похота на плата, пожеланието на очите и честославието на живота не е от отца, но е от света и светът преминава и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва до века. Втора глава, 15-17 стих. Дечица, последно време е, защото, както сте чули, че иде антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. Втора глава, 18 стих От нас излязоха, но не бяха от нас, защото ако биха били от нас, щяха да се останат с нас, но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас. Втора глава, 19 стих Пиша ви не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината. Втора глава, 22 стих. Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца, а който изповяда Сина, има и Отца. Втора глава, 23 стих. А колкото за вас, онова, което сте чули от начало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули от начало, то и вие ще пребъдете в сина и в отца. втора глава, 24 стих А колкото до вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас и няма нужда да ви учи някой за това, както Неговото помазване ви учи на всичко и е истинско, а не лъжливо. Пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите. Втора глава, 27 стих ако знаете, че Той е праведен, знаете, че и всеки, който върши правда, е от него роден. втора глава, 29 стих Който върши грях от дявола е, защото дяволът от се грешава. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. 2 глава, 8 стих Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в него и не може да се грешава, защото е роден от Бога. Трета глава 9 стих. По това се различават Божиите чада от дяволските чада. Никой, който не върши правда не е от Бога, нито оня, който не люби брата си. Трета глава, десети стих. Защото поръчката, която чухте от начало е това, да се любим един други го. 3 глава, 11 стих Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смъртта. 3 глава, 14 стих Всеки, който мрази брата си, е човекобиец, И вие знаете, че никой човекобиец не пребъдва вечен живот. Трета глава, 15 стих От това познаваме любовта му, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. 3 глава, 16 стих Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любов към Бога? 3 глава, 17 стих Дечица, да не любим с думи, нито с език, но с дело и в действителност от това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцата си пред Него. Трета глава, 18-19 стих. И Неговата заповед е това да вярваме в името на Сина Му, Исуса Христа, и да се любим един другиго, както ни е заповядал. Трета глава, 23 стих и който пази Неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в Него, и по това познаваме, че Той пребъдва в нас по духа, който ни е дал. Трета глава, 24 стих Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете, дали са от Бога, защото много лъже пророци излязоха по света. Четвърта глава, първи стих от това познавайте Божия Дух. Всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя Исуса, не е от Бога. И това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света. Четвърта глава, втори трети стих. Вие сте от Бога дечица. И победили сте света, защото по велики е оня, който е във вас, отколкото онзи, който е в света. Те са от света, затова светски говорят и светът тях слуша. Четвърта глава, четвърти пети стих. Ние сме от Бога. Който познава Бога, нас слуша. Който не е от Бога, ни ни слуша. По това познаваме духа на истината от духа на заблудата. Четвърта глава, шести стих Възлюбени Да любим един други го, защото любовта е от Бога и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Четвърта глава, седми-осми стих В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез Него. 4 глава 9 стих. В това се състои любовта, че ние сме възлюбили Бога, но че Той е възлюбил нас и прати Сина си като умилостивяване за греховете ни. 4 глава 10 стих. Възлюбени! Понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любим един други го. 4 глава 11 стих. Никой никога не е видял Бога, но ако любим един други го, Бог пребъдва в нас и любовта към Него е съвършена в нас. Четвърта глава, 12 стих. По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от духа си. Четвърта глава, 13 стих. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец Прати Сина Си да бъде спасител на света. 4 глава, 14 стих Ако някой изповядва, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в Него и Той в Бога. 4 глава, 15 стих И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който пребъдва в любовта, пребъдва в Бога и Бог пребъдва в Него. 4 глава 16 стих И любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. 4 глава 18 стих Ние любим Него, защото първо Той възлюби нас. 4 глава 19 стих Ако рече някой, любя Бога, а мрази брата си, той е лъжец, защото който не люби брата си, когато е видял, не може да люби Бога, когато не е видял. Четвърта глава, 20 стих. И тая заповед имаме от него, който люби Бога, да люби брата си. Четвърта глава, 21 стих. Всеки, който вярва, че Исус е Христос, е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби родение от Него. Пета глава, първи стих. По това познаваме, че любим Божиите чада, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди, защото ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите Му не са тежки. Пета глава, втори, трети стих. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света, и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е Той, който вярва, че Исус е Божият Син? 5 глава, четвърти стих Бог ни е дал вечен живот и Той живот е в Сина Му. Който има Сина, има Той живот. Който няма Божия Син, няма Той живот. Пета глава, 11-12 стих. Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава, но оня, който се е родил от Бога, пази себе си и лукавият не се докосва до него. Пета глава, 16 стих. Знаем, че ние сме от Бога и целият свят лежи в лукавия. Пета глава, 19 стих. Знаем още, че Божият син е дошъл, и ни е дал разум да познаваме истинния Бог, и ние сме в истинния, си в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечният живот. Пета глава, 20 стих. Във второто и третото послание няма нищо ново, а само повтаря някои неща, които е казал в първото послание, затова няма да се спирам на тях. Ще дам някои мисли от второто послание, защото имат значение и днес. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Седма глава. Ако някой дойде при вас и не носи това учение, не дайте го приема вкъщи. И не го поздравявайте, защото който го поздравява, става участник в неговите зли дела. 10 глава, 11 стих. И днес има такива, които минават за окултисти, които не приемат, че Христос е дошъл в плът, в тялото на Исуса. Всички цитирани мисли от апостол Йоанн са много дълбоки и имат нужда от обяснение, но няма да го направя. Това са окултни истини, които могат да бъдат разбрани само в светлината на окултната наука. А окултни истини са тези, които са плод на вдъхновение или откровение, на ясновидство, на връзка с духовните същества, а не са плод на сетивните възприятия и интелекта. Иоанн в началото на посланието казва Това, което сме видели и чули, не го възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Това показва, че Той по откровение е приел тези велики истини и не ги съобщава.